Здрави връзки 6 учебна година 22 а лекция на младежки окултен клас, държана от учителя София на 27 февруари 1927 година Чете Йордан Стоянов Само светлият път на мъдростта води към истината Размишления Някои бележки от миналата лекция. Как се привързва човек? Интересно е вашето мнение. На какво се дължи привързването? Значи, ако може да се привърже, може и да се развърже, нали? Нека вземем в музиката тях основни тона. Защо между някои тонове не може да се образува хармония? Не може да се образува акорд? На какво се дължи това? Музикалната теория как обяснява това? Между кои тонове има една добра хармония? Отговарят тези, които се намират в интервал Терца, например до ми сол. Значи при сегашните условия в природата несъвместима е пълната хармония с устройството на Вселената. Необходимо е едно малко разногласие. Между кои тонове съществува този дисонанс? в всяка една гама. Казват този интервал секунда до ре, например. Повече музиканти смятат увеличената кварта фа-си като дисонанс. Нека се доблежим до поетите, които вървят паралелно с музикантите. По какво се отличават, например, тези гениалните поети? Не само по своите идеи. Той простите хора изказват идеи, но гениалните поети имат и строеж. Казват, има жив, картинен, прост език и богат вътрешен живот. Не сте изучавали да превеждате звуковите. Словесните звукови да ги преведете в музикални тонове. За пример, звукът да го направите музикален. Съгласните букви какво носят в себе си? Аз ги наричам спънатите звукови. П, Д. Нямат простор. Съгласната буква се мъчи. Гласната като че дава простор да се разшири. Съгласните букви ги наричат още неми букви. Значи съгласните букви правят немите, гласните ги карат да проговорят, добиват израз. Аз искам да ви наведа на онази мисъл. Всяко едно неразположение се дължи на такава малка причина, че ако ви бихте знаели на този философ или поет, бихте се смели през глава. Тези големите хора са малки деца и те се обаждат. Или не го поздравил някой, или турил някое местоимение не на място, или някоя дума изпуснал. За тази дума направи цял източен въпрос – Нали знаете онзи анекдот? Като се запознавали, германецът казал Я фон Българинът казал Аз съм Трифон Като идите в Англия, те са за своята титла. Ще кажат мис, господин или сър. Ако каже мис, госпожец. Ако каже лейди, значи от благородните. Онзи, който би се осмелил да тури думата не на място, прави се източен въпрос. Въпросът е сега какво е липсвало. Разбира се, светът се върви по своите обикновени пътища. Това са наклонени плоскости, по които човешкият живот върви. Всеки един човек има една наклонена площ. Ти не можеш да си помогнеш, да проявиш известен характер, плъзгаш се. В един събор на мисионерите в България, два му души видни мисионери, които проповядват Христовата любов, се скарват за нищо и никакво, че трябва от другите да ги примиряват два-три дена. Не е въпросът скарването, но какво става вътре в човешкото съзнание. Сега ще извадите друг закон, че всеки един човек има вещества, които може да се възпламенят. Те са вън от вашата воля. Вашият противник това е запасът на вашите енергии. И вашите ни приятели може да се домогна до вашия запас на тези запалителни вещества и да направят цяло избухване. Хвърлят някоя малка бомба и направят цяло запалване. Запаси са това за време на война. С известни думи или известни мимики лицето помръдне. Може с помръдването на устата да произведе цяла една вълна, която като удари твой противник да го изкара из релсите. Или мърдването на окото. Дадеш такова направление на мисълта му. Или свиването на очите. Или отварянето на устата. Вие всички наблюдавате. Трябва да разбирате вътрешната психология и да прилагате тази психология във вашия ежедневен живот, за да може да се самовъзпитавате. Виждам, някой върви из пътя. Удари се о камък, грабне камъка и го захвърли. Той сега не се усеща да вземе камъка и да му каже «Ще ми извиниш», а го хвърля. Какво прилага той на своя характер? Удариш се кръка, спри се, не бързай. Има важна причина. Погледни камъка, взими го, тори го на мястото. Той е характер на един поет, на един скулптор, на един човек, на един философ. Вие знаете тези анекдоти, може би под този камък да се крие едно голямо съкровище за вас. И ако вие се помучите този камък да го дигнете, ще намерите съкровището отдолу. Мен ме разправя един мой познат. Човек трябва да бъде внимателен. Читая една философска книга аз и се турям бележка. Виждам един ден, един турил, един плик вътре. Мен ме догневя. Кой е бутнал книгата? При това той е турил вътре този плик. Вземам този плик, смачквам го и го хвърлям в печката, но мина през ума. Чакай да видя плика. Отварям, виждам една голяма банкнота. Изведнъж, неговото мнение се изменя. Не е турил 100, 200, 300, 900. Колко е турил? Тогава се замисля. Виж каква глупава работа щях да направя. Този човек искал да обърне вниманието му. Ториол там казва «Опотребете тези пари, както обичате. Нищо повече. Не си турил името». Ако у вас честолюбието е развито, ще търсите този човек да му върнете парите. Те са човешки понятия. Онзи неговите схващания са такива. Но в другия се явява желание да разкъса плика, мисли, че някой си е играл. Следто и лицето му вземало една поза весела. Най-първо стане сериозен, но след като види, че са 900, поусмихне се. Вие трябва да свързвате малките факти. Клетките, ако сами по себе си се изучават, в тях няма никаква наука. Клетките, докато те са носители на съзнателен живот, проводници. Мен ме интересува една кружка, доколкото е носителка на светлината. Клетките те са лампи, доколкото те са носители. Съзнателен живот имат и естественик, и учен човек, и физика, и геометрия. Има известни ваши задачи, които може да разрешите само по известни прави линии. Неразположен сте, например, вземете да разрешавате задачи с прави линии само. За пример изчислявате с каква скорост се движи светлината. След колко милиона години, един лъч, излязъл от слънцето, ще се върне обратно пак в слънцето. Пак ще се върне назад. Някой пита. Бързината на връщането ще бъде ли равна на бързината на движението? Да, с една малка придобивка. Следователно този закон ще го приложите. Той, което е вярно до светлината, вярно е и до вашата мисъл. Вашите мисли, които сега изпращате в пространството, един ден или в този живот, или в някой друг живот, те ще ви намерят. Защото вие сте една определена величина, един определен център, една малка вселена, която е записана. Има една малка хумореска от Волтер. Като търсили Земята между другите планети, едва могли да я намерят... Същества от Сириус дошли да посетят земята. В този време една френска експедиция правила своите изследвания. Този същество от Сириус хванало с два пръсти кораба, Поставило го на длънта си. И останало очудено, че могло да разговаря с това микроскопическо същество, учения французин, разумно. Експедицията отивала за Седрения полюс. Сега ще свеждате като ученици. Целият живот вие не можете да го сведете, но има известни явления, които могат да ви помогнат на вътрешните ваши състояния. Зато и четенето на хубави книги, размишленията, науките, всички изобщо науки, които днес съществуват, като се изучават, те принасят известна полза. Систематически, ако се изучават. Педагогически човек може да се възпитава. За пример, някой от вас може да се възпитава с поезия, друг с музика, трети с рисуване. Най-първо ще започнете с най-възвишеното изкуство, докато дойдете до физическия свят, дойдете до мутиката и ралото и най-после с последното изкуство – почивката. Седнете под някое круше, заспите там и след като се събудите, усещате едно обновяване – Питам, по какво се отличават видните поети? Според вас, кой е най-знаменитият съвременен поет в Европа? Тук между вас има доста поети. Или кой е най-видният философ сега в Европа? Кой е най-видният композитор? Кой е най-видният лекар? Най-ученият човек кой е днес? Питат, в какво отношение? Математиката, например. Малките върхове имат цена в големите. Малките неща съществуват благодарение на големите. Благодарение на малките неща, ние се забавляваме. Например, някой седнал цял ден пише. С какви малки работи той се занимава? Китайците пишат отгоре надолу, евреите обратно. Малките неща това са приятни забавления. После забелязали ли сте, при писането някои хора изядат постоянно по някоя буква. Някой не дописва. Като дойде до «ъ», той изчезва. Разбира се в тази писмената реч философите имат думата – недописването. Какъв смисъл «а», «б», «и» имат? «А» – то значи умният човек, който расте, всякога намира истината – стенографски. Вие сте накрая на една епоха, от която трябва да се ползвате. Трябва да намерите достатъчно енергия и опитност, за да можете да си служите с новите форми. Няма да се мине много време. За бъдеще науката ще вземе друга посока. О които не са готови за новите форми, те ще се повърнат към старото. Такъв е законът. А който е готов за новото, той ще еволюира. Е, Методи, напиши нещо важно. Напиши едно изречение. Нали изучавате философията? Методи написва Цялата вселена почива на вярата. Силният човек не търси обект да вярва, а той сам е стакан от вяра. Как го разбирате вие? Сега, какво разбирате вие, дали методи говори за цялата вселена на звездите или говори за своята вселена? Отговарят за своята вселена. Вярно е, цялата вселена. Как тълкувате вие думата вселена? Значи той, което се вселява. Цялото, което се вселява, почива на вярата. Понеже той, което се вселява в нас, има вяра, затова е влезнало. Всичките звезди, които са се вселили, образували са Вселената. Вселенните звезди влезнали да живеят у кого? У някого. Пространството, в което звездите живеят е живо. Философите казват много сега кой го е изтакал? Той ли се е изтакал? Изстакан какво подразбира? Някой отговаря. Иска да каже, че той не е с предразсъдък да търси обект вън от себе си, а е живо въплъщение на тази вяра. Изсткан е много материализирано. Тъй като поет, ако си бил тук изстакан е много материалистично, въплащение е друго. Какво друго може да се тури? Сега превърнете тази формула в строго научна. Георги, я превърни той в една научна форма. Той е права мисъл. Той е съзнанието. Вярата е закон на съзнанието. Значи съзнанието намира опорна точка във вярата. Всеки знае, че щом някой се вълдушевява с вас, вие може да говорите – но щом не се воодушевява, сковавате се. Ако той вярва, че може да говорите, говорете. Ако той вярва, че той може да пее, той пее. Няма поет, докато няма среда. Известна среда. Условия трябва да има. То са съзнанията на живите хора. Един учен човек, след като е изнамерил известни теории, той няма вяра в себе си. Той ще намери други учени да потвърдят теориите му и като намери двама, окуражава се. Той сам като твърди, няма сила в себе си. И всеки един от вас, каквото напише, той ще намери един свой приятел, ще иде и ще му го прочете. И ако неговият приятел каже, че е хубаво, тури го в джоба и се върне с едно съзнание, че е хубаво. Но трябва да имаш един приятел, едно разумно същество, което мисли като теб и да ти даде една правилна преценка на твоите мисли. Зато е хубаво и в нулката да имаш един на когото да разчиташ. Не да те хвали тъй да направи една истинска преценка. Някой пита Може ли цялото изречение да се изрази с тези ваши думи съзнанието почива на вярата? За пример, ако приобърнем така, кажем, в целокупното съзнание Вселената почива, Вселената не може да почива. Почива в преносен смисъл. Почива човек, който е работил, но Вселената не е свършила своята работа. Може ли да почива? Колко значение има думата почива? Двоен смисъл, установен сиди положен при какви условия се ражда вярата или вярването? Кога изпъква? Кога се ражда, Кой е първият подтик, който извиква нашата вяра? Отговарят многократното повторение – Божията любов спрямо някоя душа. Вземете, когато ни обичаме някой човек, някой път го преценяваме и след и не се мине дълго време направим се второ заключение – и първите са преувеличени, и вторите са намалени. Трябва да ги съберем и да вземем средното. Представете си един гениален човек, дипломат, който ви играе или който е обикновен човек. Питам с кого трябва да имаш работа? С гениалния или с обикновения? Един обикновен човек, гениален може да стане, но гениалният човек обикновен може ли да стане? Природата съществува един закон. Същества, които са завършили своето развитие, не може да паднат. Защо? Много естествено. Те са имали своите падения и са излезнали от тях, значи преодолели са. Значи те не могат да паднат, защото са минали по своя път. Човек, който е завършил своето развитие, той не може да падне. А онзи, който не е завършил, пък има същества, които не са слезнали. Съвършенни са те, чисти. За тях при слизането падането е възможно. Който е завършил своето развитие, падането е изключено. Но за онзи, който не е завършил, падането е възможно. Тогава, като казвам, възможно е всеки да падне, Разбирам, всички онези същества, които слизат по закона на еволюцията, не е изключена възможността за падане. Но всички онези същества, които възлизат нагоре по закона на еволюцията и завършват своето развитие, падането е изключено. Този закон може да го приложите и частично. Една ваша опитност не може втори път да се преповтори. Вие няма какво да се плашите от миналото. Ако веднъж ви е плюла мечката, няма какво да се плашите. Втори път да ви плюе. Веднъж като ви плюе мечка, всички други мечки няма да ви плюят. Да ти плюе мечката е нещо изключително. Колко души има в България, които мечка ги е плюла? Той най-малко ще боледува три месеца от страх. Ако искате да знаете психологически, на мечката очите са много близо до носа. После в сравнение с носа са малки. Следователно тя възприема малко впечатление, но много ги задържа дълбоко. Тя интензивно обича, но и много мрази. Когато ти обикне мечка да се радваш, но когато те мрази да се пазиш. Когато мечка е плюла някого, тя се вдава един вид на съзерцание. Всякога, когато се нарушат чувствата, тогава се зараждато и желание да плюеш, да си покажеш негодованието, че е попречило на хубавото ти разположение. Защо ще се плашеш? Мечката е страхлива. Как бяга тя? От кон повече бяга. Всички животни изобщо от човека се страхуват. Страхът е за тях закон. Някои от тях изразяват страха си, някои от тях чувстват страха, но повече изпъкват и други чувства. Показват се смели и решителни. Но изобщо като закон, всички животни и птици са страхливи и ако човек срещне мечка или вълк, или тигър, или бик, ако държиш очите си съсредоточени, няма да посмеят да те нападнат. Страхът от тях действа като един закон. Сега този закон ще го прилагате. Някой път вие се оплашвате. Той, който се плаши у вас, има такъв един център, който ви туря във връзка с животните. Щом се оплашите, вие сте във връзка с животните. Гневите се! Вие сте във връзка пак с тях. По думата животни, разбирам специфично, не разбирам общия живот, който минава през животните, тази мощна сила, която се проявява. Какъв резултат имате от опите? Може ли някой да си каже опитността? 20 дена направихте ли го тъй както трябва? Отговарят. Една малка опитност имам. Два пъти се случи, бях много разсеен, не можах да работя. Тогава усилено се концентрирах с тази мисъл, извиках тези клетки на помощ, клетките на разсъдливостта и забелязах едно силно повишение. Имах резултат. Учителят продължава. Колективно същество е човекът и той има много помощници, за да му вървят работите. Урачът уре, но милиони черви урат земята по-рано от него. Милиони мушици спомагат за оплодването на дърветата и цветят, слънцето, ветровете. Те казват, той е изорал, но трудът, който той е положил е микроскопически. Хиляди и милиони същества, разумни същества са работили. Каквато и да е философска мисъл, преди вас хиляди същества са мислили, като дойдат от невидимия свят, те работят заедно с вас, помагат ви. Събрат се около вас, един ви каже своята мисъл, друг ще ви е докара до известно място. Някой проблем разисквате. Голямо количество разумни същества ви помага, за да го разрешите. Някой камък трябват няколко души, за да го вдигнат. Една мъчна задача с една глава не може да се разреши. За пример от времето на Платона, Аристотеля, въпросът за душата Разрешен ли е? Не. То е един важен въпрос. После въпросът за човешкия ум и то не е разрешен. В този отношение индусите имат по-правилни схващания за ума. Но те имат схващания само за облеклото на ума. Органите, чрез които умът функционира. Има спор дали умът е сила, или принцип Някои приемат, че е сила Други, че е принцип В някои отношение философията им е права Ако се пренесем още по-напред Има други теории, които дават чисто инволюционно гледище По-правилно схващане за ума Според тях умът е облечен в свое тяло Само когато се развие умственото тяло Органите на ума тогава той може да функционира. Сега ако се даде една тема, каква тема можем да изберем за следващия път? Една любима тема, върху която всички бихте могли да пишете. Можете ли вие да се припомните първата играчка във вашето детинство, която ви са донесли? Първата играчка, която ви оставила най-дълбоко впечатление. Тема Първата играчка от детството. Да видим кой какво ще напише. Да видим докъде се простира вашата памет. Нещо, което ви е обърнало внимание някой предмет, или дрешка, или шапка, или чепиче, или конче, или ябълка, или круша, или каквото и да е, откъдето може да започвате. Той във вашето детство, което отбелязва една епоха. Предното упражнение какво беше преди тези 20 дена? Да ви кажа за 10 дена, всеки ден да премествате по един камък. Не тук изграда, но някъде. Тъй като вървите по пътя, ще намерите камъчето, което трябва да преместите. Не тъй всяко камъче. Ще го преместите. Първата мисъл, която ви мине, ще отбележите с някакъв знак. Знак. Сега ще правите наблюдение. Някой път ще се случи, че камъкът, който трябва да преместите, може да е от дясната ви страна, а може да се случи и от лявата. Някой от вас ще каже, какво от това, че съм преместил един камък? Но един преместен от вашата ръка, вие сте имали най-добрите мисли. Някой, който е отчаян, искал да се самоубие, стъпи на вашия камък, той ще възприеме вашата мисъл ще тури револвера в джоба и ще се върне вкъщи радостен. Този камък ще го спаси. Един брат пита дали сред пътя да тури камък. Настрани. Тези отчаяните хора, те посред пътя не вървят Все от страна, все отляво или от ляво или все от дясно. Те не вървят по общото течение. Отчаяните хора са крайно индивидуализирани. Затова и страдат. Те се чувстват в дадения случай като изолирани. Те са дошли до крайния предел на своята дятелност. На тях им трябва едно малко свиване, едно малко прибиране навътре. Всички органи са отишли на повърхността и следователно в този случай се губи по-голяма енергия. Недоимък на енергия има. След това този камък мен не ме интересува. Камъните, които ще ги местите по пътищата. След това ще преместите във вашия живот по едно ваше твърдо желание в дясно или вляво, което спъва другите. И след това една ваша твърда мисъл и нея ще преместите, за да бъде задачата пълна. Сега, ако се случи сутрин да преместите камъчето, значи желанията ви са във възходяща степен. Ако се случи след обед, са в нисходяща. Задачата е от както изгрее Слънцето, докато залезе. След като залезе, няма вече какво да местите камъните. Те не се местят. Самата идея, тези малките идеи да примести човек един камък, да го тури на правото място, той гради в себе си. Той е един малък импулс. Той е както на платното. Ти нарисуваш един малък лист, но хиляди такива желания имат цепление. През сегашния живот младите разрушават най-хубавите идеали. Вие вървите по пътя, искате да преместите нещо. Има на пътя някоя пръчка турена, казвате. Тази работа не е моя. От невидимия свят казват. Вземи тази пръчка, преместия. Ти си човекът, който трябва да я премести. Ако ти преместиш тази пръчка, ти във себе си преместваш един голям недък. По същия закон ти дава стимул. Зато и как човек мисли, как действа, в малките работи той трябва да бъде прецизен, казват англичаните. Минава някой студент, някоя малка книжка, той ще я вземе, ще я тури. И видите, по пътищата листа няма. Или плод няма да видите разхвърлен. Те го вземат и го оставят. Те го вземат и го оставят. Тъй, че пътят е чист. Той е възпитание. И студенти, и студентките и постъпват. Пък тук, ако тръгнете в България, ще намерите толкова хартии по пътя, че трябва да додат англичаните. Ако дойдат англичаните 10 години да управляват, не може да намерите книга по пътя. Казвам, тези упражнения, трябва да ги правите. Понеже вие ще дойдете в стълкновение с външния свят и трябва да имате една опорна точка. Това са идеи, това са методи за възпитание и може да ги приложите където и да ще имате техните добри резултати. Ако сте един учител на малките деца, с тези малки премествания на камъчета, чистини извори, листа, може да вдъхнете на тези малки деца най-хубавите идеи, да ги направите способни да мислят. Сега животът, както вие го живеете, то е вече старото възпитание. Някой път сте доволен, някой път не сте доволен. И прави сте. За бъдеще трябва да се възпитавате по друг начин. В моята стая има две стомни и двете изпущат вода. Подложих им, обаче, подливат дъските. Дойде ми на ум, трябва да им купя две панички. Хубави са стомните, но трябва да туря панички. Какво ще хора да критикувам гранчаря, че ни опекал тези стомни хубаво. Толкова много жал. Аз съм по-умен. Ще направя две панички, ще ги туря отдолу. Всеки от вас има по две стомни, които пускат вода. Умът е една стомна, и сърцето е една стомна. Пущат по нещо. Някой път гледаш, изпуснали нещо, излязло навън. Иди да го търсиш. Един ден. Идва в стаята ми един, който се занимава, виждам учен човек. Замръзнало е отвън, казва, пукнало е стомната. Не, благодарение на тези пори, че водата е излезнала навън през порите, напорът се е намалил. Ако беше корава, щеше да се пукне. Ето философията на българина. Казва, здрава стомна не се прави понеже се пука при замръзване. Сега вие като живеете в света, често направи човек погрешка. Окръжаящите се насърчат от него, а като не прави погрешки, одобрият човек и погрешките му за добро действат. И добродетелите му. Не се обесърчавайте. Има грешки на добрите хора. Има и добродетели на добрите хора. Пък има добродетели на лошите хора. Има и грешки на лошите хора. Те се различават. Представете си един човек, един хлябар ви меси хляб. Брашното хубаво, водата хубава, но той е болен, заразен. Той е имал всичкото добро желание. Този хляб същият ли, ако е месен от този здравия? Ама ще кажете, как може човек да бъде лош, и да прави добро в духовния свят не е възможно но на физическото поле всичко е възможно добрият човек каквото да прави и лошо да прави, е добър И добро да прави, е добър А лошият човек и добро да прави, е лош И лошо да прави, пак е лош Трябва да бъдете всички добри А знаете ли защо трябва да бъдете добри? понеже доброто е основа на целия живот. Всички разумни същества са свързани с доброто. Който вярва в този Великия закон, то е едно разумно същество. Има възможност. Любовта в живота има основа, от може да започне. Само светлият път на мъдростта води към истината.